Mi-amintesc cu, Mi cu uimire și acum, de timpul în care aveam o gândire învălmășită de fum, în care amintirile și dorințele și iubirile se frângeau și așteptam să adorm, să mă zvârlu în somn ca un pescuitor de perle căruia marea și vițe de sânge îi smulge din nări. Eram pe atunci legat de obiecte cu invizibile liane și atârna de ele în legănare, din oră mă săltam în oră, cum dintr-un arbore într-altul al junglei de odinioară, tarzan se arunca urlând cu talpa în aer fluturată, fără să atingă niciodată liniștea fecundului pământ. Autor Nikita Stănescu Lectura Maya Martin